Hej! Den här videon kommer att handla om Greklands tidiga historia. Och det är den åttonde delen i världens historia. Ja, de allra första samhällena som kom till Europa var faktiskt i Grekland. Det här var eh, småländer kan man säga. Eller man skulle också kunna kalla det för småstater. De första staterna som kom till det var det Minnauiska Kreta som ligger på ön Kreta och det var en sorts ja, ett väldigt framstående, väldigt framstående stat därför del så hade man koppargruvor och man hade också liksom en sorts, alltså en väldigt blomstrande handel man hade också många tempel och så vidare och idag vet man genom utgrävningar av just Kreta att det faktiskt finns en labyrint där. Och enligt legenden så ska det ha funnits en minotaur i den här labyrinten. Det är en blandning mellan typ en tjur och en människa som ni kan se på bilden. Någon sån har man såklart inte hittat. Men enligt legenden skulle det i alla fall ha funnits en sån där. Som då de offrade människor till. För att han skulle liksom ge dem lycka och ära. En annan myt är Atlantis. För enligt legenden då, så skriver faktiskt Platon om att det fanns en väldigt framstående civilisation på en ö som skulle ha blivit uppslukad av havet på bara en dag. Och man vet idag, genom utgrävningar på Kreta och så vidare då, att den minnowiska kulturen gick under efter ett vulkanutbrott. Och idag vet vi också att vulkanutbrott kan orsaka tsunamis, det vill säga jättevågor. Och det skulle kunna ha varit så att en sån där jättevåg drog med sig en väldigt stor del av det här samhället. Så det skulle kunna vara faktiskt så att när man pratar om Diminalska kreta att man faktiskt också pratar om Atlantis. En annan tidig stat det var det mykenska Pelopnesos som också var väldigt framstående under den här tiden. Och båda de här staterna skildras i två stycken litterära verk, också kallad Epos. och Då pratar jag om Iliaden och Odysseen, som är väldigt väldigt kända och omtalade. I Iliaden så får man följa Achilles, som är grek då, som slåss för grekerna under det trojanska kriget. Man krigade då mot en stad som heter Troja. Och idag vet man genom utgrävningar att Troja är främst, var en väldigt framstående handelsstad som låg i Turkiet. Men eftersom grekerna inte ville ha någon konkurrens om handeln på haven så försökte man liksom kriga och jämna stan med marken. Och Achilles då han slogs för grekerna och han fick valet av en siare, hans egen morsa. Att antingen så går han med och strider och blir jättekänd och berömd för all framtid. Eller så stannar han hemma och lever ett väldigt fridfullt liv. Dock om han strider och blev berömd så skulle han dö. Men om han levde det där fridfulla livet så skulle han leva tills han blev gammal och sända. Men då skulle han aldrig bli känd. Och det slutar ju då med att han väljer såklart berömmelse och rikedom och slåss tills Sandar. Han blev då träffad med en pil i hällen. Det är därför man kallar det för Akilleshäl. ens svaga punkt. Eh, och det här kriget slutade med att eh, troja vart faktiskt jämnat till marken. I början så det väldigt bra för trojanerna. Eh, de slog bort grekerna flera gånger. Men grekerna lurade faktiskt trojanerna genom att låtsas att man hade fått pesten. Och fått massa sjukdomar. Så man smittade några personer som låtsade sig lika liksom döda och sådär och smittade. Och sen så gömde man sig långt bort. Sen skickade man den här hästen som ni ser på bilden. Som en sorts fredsgåva. Och jag menar trojanerna har varit jätteglada och firade och sådär. Men på natten så kröpte ut män människor ur den här hästen. Man hade gömt sig i hästen såklart. Och de gick ju sen och låste upp porten till staden. Och då kunde bara liksom armén komma... Och springa in och eravra alltihopa. Och sätta eld på hela skiten. Och i Odysseen då, då får man följa Odysseus resa. Och han var med också under det här truhanska kriget som varade i tio år. Men han vill sedan resa hem såklart. Så då får man följa hans skeppsresa hem till Itaca. Och under den här resan så möter han på liksom, ja, jättar och demoner och eh, jag tror sjöjungfrö och gud, allt vet vad. Så det är väldigt intressanta grejer. Hur som helst. De här kulturerna var som sagt väldigt stora och starka under sin tid. Men de var också väldigt instabila. Jag menar, vulkanutbrottet orsakade ju att det här mynö, staten försvann. Och Mykene var också en sån här väldigt instabil stat som eh, försvann efter ett tag. Men allt eftersom så började fler och fler stater komma till. Och Det var två stater som var riktigt stora, och det var främst Sparta, som var en militärstat. Den var byggd för ständigt krig. Det har att göra med det att de männen som fanns i den här staten, de skulle alltid vara beredda att slåss om det krävdes. Och den var också byggd på att kvinnorna hade väldigt stor makt. Och därför var det en väldigt stor jämlikhet egentligen mellan män och kvinnor just i Sparta. Därför att när männen var ute och slogs, ja då fick kvinnorna ta hand om allting. Så till så att allting funkade helt enkelt. Den andra stora staten var Aten. Eh, och Aten däremot brukar man säga är demokratins vagga. Därför att här fick faktiskt folket rösta. Man röstade med hjälp av att räcka upp handen, liksom jag röstade på det, ja. Och vissa röstade liksom nej, då räcker de med upp handen och sådär. Dock var det bara männen som styrde. Kvinnorna fick inte rösta, slavarna och barnen fick inte rösta heller utan de hade ingen makt utan det var männen som fick rösta helt enkelt. Och de här staterna kom till ungefär 800 år före Kristus. Jag tänkte prata lite grann också om grekisk politik. Därför att i de här staterna som brukade komma till så var det faktiskt så att först var det kungar. Både i Reminaoiska Kreta och i Myakene så var det först kungar som styrde. Efter ett tag i många av de grekiska staterna så tog Aden makten. Och då kallar man det för en aristokrati. Dock så var inte folket nöjda igen och militärer och sådär fick väldigt stor makt. Så det slutade man oftast med att tyranner tog över. Det vill säga kungar då, fast de var inte kungar, utan det var bara liksom mäktiga män som tog över och började styra. Och många av dem här liksom, ja, styrde inte speciellt bra. Det är, det är så man har fått ordet tyrann. Men det här slutade då till slut med att man störtade även tyrannerna och till sist så tog folket makten. Och det kallar man för demos. Det är därifrån vi har fått ordet demokrati. Tidigare så var det bara männen som fick rösta. Man skulle också vara över 20 år för att ha rösträtt. Det här gällde då inte kvinnor, barn eller slavar. Och de styrande valdes faktiskt med hjälp av lottning. De som fick sitta i de här mäktigaste demokratiska råden, de lottades fram helt enkelt. Så det var väldigt liksom, vad ska man säga, turbaserat. Och... Det var också så att folket såg till att försvara landet mot inkräktare. Man behövde egentligen ingen kung utan allt folk som hade vapen fick ställa upp när det var, när det krisade helt enkelt. En sorts allmän värnplikt redan på den tiden. Och eh, Jag vet inte om du har sett filmen 300 eller inte. Men den bygger i alla fall rätt mycket på en sann historia. därför att Det var faktiskt så att perserna funderade på att invadera Grekland. Och det tänkte de också göra. Och det var så att några greker, eh, speciellt från Sparta då, eh, försökte stoppa dem. Och det gjorde man i ett pass. Där man försökte hålla liksom stånd så länge som möjligt. Och när de väl kom loss därifrån och hade tagit koll på alla de 300 år och då var man ganska mycket försvagade. Så grekerna vann faktiskt slaget emot Persien. Även fast Persien var, en väldigt, alltså det var världens starkaste militärmakt på den här tiden. Men många greker dog, så Grekland var typ väldigt försvagat efter de här attackerna då. Dock så var man fortfarande ledande på haven, speciellt i Medelhavet då, liksom där Grekland ligger. Och man var väldigt ledande just runt år 750 före Kristus. Och man försökte då att skapa en, en sorts, ett sorts imperium. Och om ni tittar på kartan här så allt som är markerat med rött det är grekiska kolonier. Det är småsamhällen då. Eh, som fanns ungefär 350 år före Kristus. Därför att eh, Grekland var väldigt moderniserat och fanns väldigt mycket folk där. Det fanns så mycket folk att man kunde inte försörja allt folk med bara... alltså med få land som fanns i Grekland utan man var helt tvungen att sprida sig för att få det hela att funka. Och mycket av det vi har idag kommer faktiskt ifrån Grekland. Det är demokrati som jag nämnde tidigare men även filosofi, matematik, alltså vetenskap överhuvudtaget kommer väldigt mycket från det tidiga Grekland. Och Jag pratade om Archimedes, Aristoteles, Platon och så vidare. Eh, det finns också de olympiska spelen, såklart. De kommer ifrån Grekland ifrån början. Vi har också de allra första mynten i vår historia. De absolut första mynten vet man kommer ifrån Grekland. Det kan ni se här på bilden. Det där är absolut första myntet som man vet finns här nogla på. Men även sådana här saker som drama och teater och så vidare kommer faktiskt också ifrån Grekland. Så det kan man säga Greklands bidrag till eftervärlden helt enkelt. Mm. Ha det bra så länge så får ni gärna fortsätta titta på nästa del. Ha det bra, hej!